hile ez zaitez makurtu mazte langile ez zaitez makurtu Azko Martxoaren 8 izan zen Emazte Langileen Nazioarteko eguna urtero bezala ehundaka emazte mobilizatu dira ipar Euskal Herri osoan barna erraterako Baionan 300 bat pertsona bildu ziren merkatuko plazan bertan bildutako batzuk zer aldarrikatu duten azaldu daukte Aldarrikapen ezberdinak ditugu lehen lehenik emate langileen aitortza, beti gaur egun soldata jakala pairatzen dugulako emate langileak. Bestalde emmaztek gaur egun zaintza lana guusiaak eraematen dituztelako, genero zapalkuntza sistema kapitalistaren oinagittako bat da, Imazten, emazteak zapalduz edo jende aulenak zapalduz, kolorezko jendeak zapalduz, Horken gainan da sortua da eraikia da sistema guzia. Naiz eta izan nogeita bat gehenamendean, inoainit gauza alatzekoak dira, emazteak ez dira orain diko suki aske, zitu gu behintasun eta elburua da, buruka egun hori mantentzea, egun batez, jena uh, jutea aske izateko, bai mutxiko, bai neskat ainbate arrunta norangi sapaloa gira izan ekonomikoki izan uh, justukalean ibiltza beste goberp uh, bisipena kukaiten. Eneu sa uh, arazoa so, aizen oroka dago da, da ikuspundu osoa aldatu pia gilelaik dea bada desberintasun bat uh, uh, biziki chaikatoak uh, gauzak genoruen mailana eta hori ez da bate normala baina baxa behis pentsatu ba, Elaiki eta isan saikun guztia be desiraiki eta hori hezkuntzatik abiatzena Hortero bezala, male duzki behar uh, dugu, atera behizplazada, tera iteko, gure aizpek eta amek uh, uh, borrokatu ondotik lorpen anitz uh, lortu barin baituzte, orain dik bidea luzea dela, eta ikusten dugu mundu zehar nolako atzera pena, uh, emazten eskubideen uh, aldetik uh, gertatzen ari dela. Uh, guk nahi dugu, ozenki ikan, seituko dugula uh, borrokatzen, gure eskubideak uh, gerota eta an dira beraz xeitu uh, uh, behar dugu Bohoka uh, bestelako jenda artete bat uh, lotuakte. Era berean itsasun Italia emazte antolakundeko kideek elgarretaratzea eta ekitaldi antolatu zuten mazte langileak askatzeko sozialismoa eragitzearen beharra aldarrikatzeko. Guk hemen aldarkatuna na izan duguna izan da azkenan uh, mazte langileak uh, bizi duten uh, uh, eta bizi baldintzen txarttzea, azken gara ja Oaindik eh, arkiagoa dena, eta lagguk espekatatu eh, nahi izan dugu euje eh, naintzinaan bejezkoa dela Antolakuntza politikora batzea, eranangokulertzen baitugu sinko eh, dugula genero zap gain ditu eh, sistema kapitalista honen gaindipenik gabe.